بسم الله الرحمن الرحيم او تيسير مصطلح الحديث کی نن بمنگ درم باب وایو او د درم باب تعلق روایت او آداب الروایه یعنی یو روایت هغه ته څنګه حاصله یو شاگرد به د استاد نه حدیث څنګه حاصلو روایت به څنګه حاصلو او کوم الفتری رکار د غي سو د درس د حاصلولو طریقه به سوا خایا خا استاد بلګیاو شاګردانو به اوریدو یا شاگرد به حدیث ویلی استاز به اوریدو او اسلامي کولا د پدریم باب کې د روایت حواله سرا چې د روایت د زدکړې او د خودني طریقه سوا ی آداب او جب استاد باندې کوم آداب لازم دي او شاگرد باندې کوم آداب لازم دي په علم حدیث کې وکيفيه ضبطها او دروایات ده ضبط کولو ده یادولو طریق کارسو نو بیا په دې کې دوه فصل دي کوم باندې کې روایت حوالے سره دا غیدز دکړه حواله سرا چې علم هدیث دا غید درس په بکمه طریقه باندې او په دویم فصل کې د محدث استاز او د شاگرد آداب ذکر کړي او فصل اول کې د چړومنه بحث کم ده المبحث الاول دروم باندې بحث نپدی کی کیفیت سماع الحديث د حدیث د اوریدلو کیفیت طریق کار حالت تحمل د حدیث حدیث بسنګ شاګرد غست د خپل استاد نه وصفه توضبطی او د حدیث زبط نہ مراد به یادولو مرضی او زبط نہ مراد لیکل عمر او د لیکلو یاد یادولو د دي صفت څنګهو دا څنګهو نو پدی کی د در سره تعلق خبری لري یو هو پدی کی د عمر بارے کې بحث شي چې آیا دا کم عمر نا دا علم حدیث او ریدل دا ٹک دی دا درستی بل آیا یو نابالغ ما شما کاغا احادیث نو آیا دا آغا روایت آغا با درستوی کنا لکه دیر باز صحابه کرام دی چیاغی نابالغو دا کم عمر والا صحابه او دا غیر روایت شتا نو ایا دا غیر سما درښتدا درستانه دا, درست دا بلدا په درس کی طریقکار به حدیث څنګهو طرق د تحمل سو یعنی هغه طریقې د حدیث د زده یا د استاز نه د حاصلو تریخي هغه یو خواام او معروفه تریخه ده زه لګ بهثیت استاز او تاسو او داغ د سماع تریخه د معروفه د تعلیم بنیادی تریخ دادا چې استاز لګیا او شاګدي اوري لیکن د دی نه و په علم حی کې د دې معروف تاریخي نه علاوه د استادنا د احادیث د حاصلولو او تاریخي او علم حدیث کې نوري دي چاغه تا د حدیث د حاصلولو طریقې وای د تحمل طریقې وای او بیا په لیکلو کې یو شاگرد هغه بسنګ لیکی کم الفاظ به استعمالی چې بیا مونږ ته دا هغه الفاظ نه پته لګي چې دی شاگرد استاد نه په کومه طریقه بانی حدیث هغه حاصل کړي ده او دارنګي بیا به د ضبط حوالې سره خبر او شی د لیکل او حوالې سره چې لیکل بسنګ کې او احاديث بسنګ را ونده او په کومه طریقه بانی داږي ضبط بکی خ المراد بكيفيه اصول بني لفس چه په بحث کې کم دي كيفيه سماع الحديث دا كيفيه سماع الحديث نه مراد سي دي المراد بكيفيه سماع الحديث دا حديث ده او ر يدل د كيفيت نه مراد دا دي بيان ما يمبغي بیان د هغه یم بغی چې هغه مناسب دي و ما يشتر و ما او هغه چې هغه شرط ته ضروري دي ما يمبغي و ما يشتري یو معنا دا یعنی چې هغه کوم سيزونه هغه لازمی دي او هغه ضروری دي او اغا د شرط حیثیت لری د شرائطو د سیشی بیان فی من د آغا چاپ بارا کی یوریدو چا غا اراده لری د د حدیث د اوریدلو یو سړی علم حدیث اغا اوریدل غواری یو سړی احادیث اوریدل غواری احادیث د کول غواری نو پکه کیفیت تو سماع الحدیث نہ مراد د ده چې آیا د دې طالب علم د لپاره چې کم حدیث او ریدل غواړي حدیث د کول غواړي نو داغه د دا لپاره س مناسب دي او س اغله ضروری دي نو پدې کې داغه بیان وی لازم خبر اږد چې دا سماع د حدیث په د استاد نه مین شيوخ د اساتذو نه وي سمع روایت و تحمل د اوریدل د روایت او د تحمل تحمل د روایت زده کړی ته وای استاد لګیای نو اغا روایت کئ او شاګرد دا تحمل کئ لیو دی هی د اوریدل او د زده کړه د صد پاره دا د دې لپاره لیو دې د دې لپاره چې اداکی دا, دا, دا, دا, ادا دا شاګرد به حدیث لرا شاګرد یو تل تحملو کی زدی کی او د سده پار اداکی چې اداکی د حدیث لرا فی ما بعد روستا چې کله د خپل زدی نو دا اداکی لغیرې بل چاته چې هغه حدیث بیا مخ کې بل چاته اداکی او اور امرکی اور خانو خانوضی کی مثلا د مایمبغي او د مای اشتریت د مراد سشی دی و ذلک مثل بتوره مثال ذکر کئ چکم سڑے د علم حدیث اور دل کا کول غواڑی احادیث اور دل نو پدی باب کی مثلا د عمر شرط ذکر کئ وَذَلِكَ مِثْلُ اِشْتِرَاطِ سن مُعَيَّنَتٍ وَجُوبًا او استحبابا <تصفيق> نو پا دی کی چه اغا کم معیّن عمر دے چې پای ای کی علم حدیث اغا او ریدل پکار دی ابتدائی پکار دا و کم عمر کی دیز دکڑا اغا ضروری ده وَجُوبًا یا اِسْتِحْبَابًا مطلب دا دادی پدی کی بیا د علماء مختلف اقوال دي چیر پدی عمر کې زدکړه دا واجب ده او پدی عمر کې زدکړه دا مستحب ده نو په کیفیت کی کی کی او سماع الحديث کې بدغه شرایط و غیره دا ذکر کئ عمر کې پکار دي او بلدا لاندې بنورم باندې شرایط اغه ذکر شي دا تحمل نموراد تحمل آسان الفاظو که معنی ازدکڑا لکه از پا وقت که تاسو دا در سوره نو دیتا تحمل وی نو شاگرد دا طرف نزدکڑا دا تحمل ده تحملو چه تولو تاوی تو بارکولو تاوی والمراد بی تحملیه او مراد د تحمل د حدیثنا بیان و طرق اخذیهی و تلقیہ یان الشیوخ د د حدیث د اغستلو طریقې دی ماوی لجی یو خو معروف طریقه ده چې استاز لګیای او شاګرد یې اوري ودلته طرق ذکر کا چې د دې اخذ د حدیثو ګڼې طریقې دی ماوی ل ات دی ف اتو طریقو باندې به با شاګرد د استاد نه حدیث حاصلو صرف دا دا او د اوریدلو طریقه نه و بلکې د دین علاوه بله طریقه غداوه چې شاګرد بلګي او استاد به نو دتحمل تحمل حدیث نه مراد د حدیث د اغستلو د طریقو بیان دي او وتلقيه او د دې د اغستلو عن شيوخ د استادانو نه دا بصفه ضبطی او عنوان کیسل کدا دره و الفاظ نو شیو د بکیفیت سماع الحديث کې د عمر بارکی تذکره او شوا د تحمل مراد د استادنا د حدیث د دکړې د کمی تاریخي دي نو هغه اته تاریخي دي او مراد صفه د ضبط نا د دین مراد سره بیانو د دې بیان د چ کیفیته یزبط الطالب جسرنگی بزبط کی شاگرد ما اغس تلقه من الحديث جد اغس ته دے اغا د د حدیث نا یعنی د چ کوم حدیث هغه حاصل کړي دے نو هغه به د سرنگی زبط کی. نو زبط بیا په دو طریقو دی طریقه د یادا ده او طریقه د لیکلو همدہ نو اغه کار سده چې او شاګرد حدیث اغه د استاد نه حاصل ک نو دیبه دا روایت ځان سره په کومه طریقه واني ضبط او ساتي ځان سره به محفوظ ساتي او ټینګ به ساتي ضبط تن پداسی ضبط سراو پداسی سمبالولو سره ځکه ضبط نه مراد صرف یادول نه دی پداسی یاد ساتلو سرا او یا پداسی لیکلو سرا یو اهله چبيا غزبت خاغا اهلیت ور کی دلا اغه ده اهل کی دا دا شاگرد چا چ دا حدیث حاصل کړي دي چ ده کی ل ان يرويهو ل غيره چ دې دا حدیث بل چا ت روایت کی على شكل او بدسې طریقه باندې روایت کی یو تما ان الیه چې په غیر سړی اطمینان راځي یعنی چې مخکینه هم مخکینه شاگرد هم دا روایت اوری چې هغه تدای یقین وچ واقعی د جده کوم خبره کې د پیغمبر حدیث ته او دا په صحیح طریقه باندې مد درې وړاندو الفاظو مختصر غو ته وضاحت اوس داغه تفصیل کړئ وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث او اعتناوي د اعتناء اعتنى اعتنا يعتني اعتناء باب افتعال او د دې سره چې بارشی لگا بهذا که بارا د دی پسیلکی مچه ده پس اعتنا پسیلکی بارایشی پا مانا ده احتمام کولو احتمام وقد اعتنا علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحدیث او تاکیق سرا احتمام کرده ده ده مصطلح علماء بهذا النوع پا علوم حدیث کی پا ده نوع بانده پا ده نوع بانده سمطلب یعنی په کوم عمر کې پکار دے دی سه شرایط دي او تاريخي د دز دکړې څنګه وي او بلدار ضبط دا وکمه تاریخباني کیږي چې بدسه تاریخباني هغه اغا حدیث هغه دکړې شي یاد کړی شي علي کلي شي چې مخ کې هغه یو صحیح تاریخباني نور اوته روایت کړی شي نو علماء ده مصطلح پدی بانیم احتمام کرده ده پدی بانیم اغیی باقی ده لکل کرده دی او پدی باب کی مغیی شرائط وغیره دا کیخو دی دی ووضعو له القواعد و الضوابط و الشروط اوغی وضع کرده دی اوغی جر کرده دې ده پاره ده نوع ده پاره قواعد جر کرده دی بنیادی و و الضابطی جر کرده دی او شραιتی لیکلی دی بشکلن دقیق و رائع قدیر جورا طریقہ بانی یعنی دهم سدا شنو چې بالکل سرسری شραιت یا قواعدی کی خودی نه بلکې ډیر دقیق شραιتی کی خودی په دقیقہ طریقہ بانی او رائع رائع او ډیر په عمده طریقې سره رائع لکه یو وړه بلتا مثلا میسیج را ولېږي او د هوت چې کله اكسلنت لیکي انګلیش کې هوت چې وایو نو په جواب کې هوت د وی لیکي رائع رائع جدا اكسلنت ښه یا استاد د شاګرد کافي چې کئ او هغه هغه لیکلو نه ډېر متاثر شي خوشحالی کړي وي دا رنګ لیکلي وي او استاد چې هغه لکه ریمارکس ورته نو رائع رائع جدا اكسلنت ډیر بهترین نو بشکل دقیق رائع په ډیر جوړه طریقه باندې او رائع په ډیر بهترین انداز کې هغه د دې نوع د فارهم شرایط او قواعد هغه کې خودي وميزو بین طرق تحمل الحديث کم چي د حديث د زدکړې د اته طریقې دي نو د انچې بسټولې په یو ډنګ راښکلې دي بلکې تمييز یې کړې ده مینس د د حديث د اغستلو د طریقو کې یو خدا طریقه دا چې زله گیې ما تاسو او ری د تا سماع بل طریقه دا ده چې شاګرد لګي استاذي او ری دا د پدی طریقو د ټولو کې فرق کړې دی ینی دانه چې ټولی بسپ یو کاته کې چولی دي بلکې تمیزی کړی دی و جالوه الله مراتېبا او دای دولی خپلی مرتبی زی کر کړی دي د حی د ذړی ته تریق دی, دا حدیث دا دی, دی او د هر یویلې خپله مرتبه او خپله د رجه ورکی ده بعض ااق من بعض بعضې پای کې ډیره قويیده د بعضو د ټولونه بهترین طریقه ده د سماع دا ده کم چې عام معروفه دا استستا لګوي محدس او شاګدي اوري دا دومره تریخي او د دپاره د دومره قو ده او د شرایط او د دومره احتام او لما کړی وللی دی ځکه خبره د د پیغمبر د هديته دا. و ذلكکه تا ک د من افسوس پاغه خل کو را چ هغه ویرا علم حدیث ته حاجت او ضرورت څه او دې ته ضرورت څه ده دې ته حاجت څه او یعنی د حدیثه غهسیه ته هغه د سره منینه لکنن مثلا غامیدی هغه ته وګوري نو غامیدی د حدیث علم ته صرف دا تاریخ ته د مسلمانانو یعنی صرف تاریخ یو حیثیت ور کوي او حجیتی نمنی و ذالک تاکیدا منهم للعنایتی او بل تا دا, دا محدیسین دا دی دا پارا احتمام و گورا و ذالک تاکیدا منهم او دا دا تاکید دا پارا منهم دا دی محدیسین دا طرفنا للعنایتی چی اغی احتمام کرده ده للعنایت او مغا اعتناده د پارا دا, دا احتمام په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د پیغمبر د حدیث د اهتمام ذ کای یتم ان المسلم الی حسن طریقتی وصول الحديث النبوی الیه دا دمر اهتمام لکداوی ولی کڑے دے ددی دا, دا پار کڑے دے ددی دا پار چ مطمئن مسلمان الی حسن طریقتی وصول الحديث النبوی الیه ددی دا پارا یو مسلمان مطمئین شي چې دا, دا حدیث د حدیث نبوی حدیث د پیغمبر په یو خسته تاریخي باندې راورسیده یو مسلمان هغه پدی مطمئین شي چې دا حدیث دتا په یو خسته تاریخي باندې دتا دا راورسیده د محدثین دا اهتمام د صد پاره دی د دې په اړه چې دروست و زمانی او مسلمان ا هغه حاصل شي چې داما ته دا حدیث سر نبوي کمره ووررسې د د دا, دا په یو خایسته طرریخی باېماتته را رسېدللی دی او په دی کې ډیر د احتیاط نه غسته غستې شوي دی دی کې ګپ نه دی لګول شوي یقی او اوغ مسلمان ته یقین حاصل شي چې انه د طريقته چې ب شکه دا طرریقا په منتهی دا تاریخاجې دا محدثینو دديده لپاره اختيار کړې ده دا طریقہ په منتهی سلامت او دا اغه محفوظه تاریخه دا او ډیره جووره تاریخه دا محدثینو چې دديده لپاره دا کما لاره اختيار کړې ده چې دا په کمه تاریخه د علم حدیث د بارا دا دومره هلی زلي کړيدي یقینا دا لار او دا طریقا ډیره محفوظم دا منته السلامتي یعنی په دې د سلامتي او د حفاظت ختمه دا یعنی د دینه زیات نور مزید حفاظت اغه ممکن نو ودقته او دا دا ډیره جووره طریقه دا خو اوس دا ذکر کئ چ ایا دا حدیث د صدقړه د پارا اسلام دا ضروری دی یا بلوغ ضروری دی او کنا مطلب دا دی د نبی صلی الله و سلام په زمانہ کې بعضی صحابه کرام دیو اسلام مثلا صبای قبول ک یا میاش پسې قبول ک لیکن دا غی نمخ کی دوی د پیغمبر بازی احادیث او ریدلی دی بازی خبری او دی او بیا په زمانه د کوفر کی او بیا اسلام لس رجباد راوڑه د اسلامی شل رجباد راوڑه دی میاش باد راوڑه دی نو آیا د دی او ریدلو چی دا حالت د کوفر کی دی دا کم روایات او ریدلی دی آیا د د د حديث د دکړه د اسلام ضروری دی او کنا یعنی مثلا یو کافر خدای دا, دا اغه روایت د حدیث سره یعنی دا زماني سره تعلق لري نن خو خامخایو مسلمان چې اغه حدیث دکې دغه لپاره اسلام ضروری دی یو مسلمان حدیث دکې کافرې متالق هوارهال لکه دا د اغه زماني سره دیوبحث تعلق دی ک او ایا بلوغت شرطه کرا مثلا کوم صحابه کرامو او غیب د بالغ کېدل نو مخ کې مخ کې احادیث اوریدل دین او د غیب د روایت او حکم ده د نابالغ صحابه لا یشترت لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ على الصحيح شرط نه ده د حدیث د تحمل د باره د حدیث د زده کړه د مې اسلام شرط ته او نبلوغ شرط ته د صحیح قول مطابقه دښوا یعنی مطلب دا دی یو یو سړی زکړه کولی شي نو کوفر په حالت کې هغه بالکل زکړه کولی شي د نابالغ جناب بالغ وي هغه وخت کې م زکړه کولی شي لیکن یاد ساتئ د د دخلې نه بد حدیث کله قبليږي چه کلا دید آغا حدیث مخ کې بیان کئی آدائی کئی بل چاہتے بیان چه بل چاہتے بیانیں نبیہ علی اسلام ام ضروری دے او چه بل چاہتے بیانیں نداغی د بالخ کے دل ام ضروری دي یعنی چه مخ کی آغا بیانیں نبیہ مسلمان کېدل دل ضروری دی علب اددن آغا روایت قبلی گی او بل چاته بيانې نو چې کم اسکم دي بالغ وي او بل چاته بيان کي کما بر بنا في شروط الراوي لک دا زمنګ در طرف نه در راويانو و شراطو کي اغتير شوي دي مخکي غني خبري لکدا او شوي وبنا ان على ذلك نو پدغه بنیاد بانی پدغه بنیاد بانی چه د تحمل د حدیث د بار اسلام او بلوغت دا شرط نه وي نو فتو نو قبلوا البشير روايت المسلم البالغي د هغه بالغ مسلمان روایت بقبليږي ما هغه روایت بقبليږي تحملہو چی دس دکڑے دے من الحدیث دا حدیثنا د چې کم حدیث دکڑے دے قبل اسلامی ہی مخ که دا اسلام راودلونا او قبل بلوغی او مخ که دا بالغ که دلونا دا مسلمان بالغ روایت دا با قبلی چې د په حالت د کوفر کی کم احادیث او د دا پیغمبر نا دا او یا د بالخ کدهلو نه مخکې د کمی خبرې او یدلی دي هغه به قبلېږي لاکن او د بالغ کدلو سره دا یو خبره کوي که چې کهنابالغ هم دي لغیر البالغ که بال یو نابالغ هم دی کو تمیزله شرته تمیز س تمیز, تمیز دی ته و چې او ماشوم خیاري تمیز دی ته و چې هغه جووالی او فرق کولی شي نو او ماشوم غ با او دو غون نه بعضي چې زیر کو معشوم وي او بھی او, بھی او, او, او, او خیار ماشوم وي پای شعور او پو یوي نو ته سن تمیزه عام طور باندې ماشوم دپاره ف غهې ک کوي ووه کاله دی لیکن بعضې ماشوم خولسسو کام شي او پاغې ک هغه تمیزه او زیره کواللی او خیاتیا لکه هغهه به ک لا لابد د می نه تمیزیي ب نسبتې لغیربالغئ لیکن ضروري د تمیز د غیر بالغ د بارینه د نابالغه د پارا تمیز ضروری دی اغلب شعوره کیدل ضروری دی چې هغه زیرک وی هغه او خيار یو هغه پوي دانه چې بصیر مطلق نابالغه او د روایت قبلی کی نه تمیز شرط ته وقد قیل او دا ویلې شوی دی چې انه یشترط لتحمل الحديث البلوغ او یو قول پکې کدا دی چې دا حديث د تحمل د زدکړې د پاره بلوغت شرط ته ولکنه قول غیر معتمد لیکن دا غیر معتمد قول پا دی ان په دې اتمد نشتا د محدثینو وجہ ذکر کای لان المسلمین قبلوا روایتہ ځکه مسلمانانو قبول کړې دی روایتہ صغار الصحابتی دا اغا کم عمر صحابه کرام دا غیر روایت قبول کړي دی لکه نبی علیہ السلام نو سی حسن رضی الله تعالی عنہ حسین رضی الله تعالی عنہ د دې روایتې قبول کړي دي و ابن عباس او عبد الله ابن عباس ما و ما او نورم کڼ صحابدي عبد الله ابن زبیر وغیرہ و غیره دا صحابه تایودی په تدریب راوی کی کرن نمونه ذکر کړی دي صحابه کرامو و رضی الله عنهم انهما من غیر فرق بغیر د فرق او بغیر د د جداوالی نه بغیر تفریق کولونه پس کی بین ما تحملوه قبل البلوغ او بعده یعنی محدثینو مسلمانانو و, مسلمانان و دي کی فرق نه دی کړی چددا د بالغ کېدل نو مخ کې کم احادیث اورېدل یو د بالغ کېدل نه بعد مطلب دا, دا دوانے قبول کری دی دوانه قبول کړی دی اوس دا ذکر کوي چې آیا د علم حدیث ابتدا یا د علم حدیث دکړه د پکم عمر کې پکار ده پکم عمر کې هغه پکار ده ده بدی كده مختلفه على اقوال محدثين دي مختلفه مختلف اقوال دي متى يستحب الابتداء بسماع الحديث ده حديث ده اوريدله ده بارا ابتداء ده كلمه مستحب ده غري استحاب ده استحاب دي او يود دي ده بارا يعني دیداوی چې مستحب کلا دا او یو د دې لپاره د وجوب نو وجوب خو چې څومره زر تر زر کې دې شی دمر په کار د چې یی ژړې په علم حدیث کې مشغول شي متای مستحب الابتدای بسماع الحديث د علم حدیث د اوریدلو ابتدا ز دا د کله مستحب دا قیل او قول بغداد يستحب مستحبدا ايبتدي الطالب جو طالب علم ابتداءو کی بسمع الحديث ده حدیث په اوریدلو فی سن 30 د دیر شکالو کو عمر کی دا د اهل شام دغی مذهب ده یو قول په کدا د کمچه د کوفی والو قول دي چې په سن 20 د شلو قالو کو عمر کې بکار دادا چیو سڑے خامخا د علم حدیث دین د پارا د علم حدیث دکړه ابتدا سماع دا مستحب دا وقیلا او بازو چاویلی دي جی فی سن العاشر دلسو کالو کو عمر او بدی بانے دا بسری والاو قول دی لیکن بدی ٹولو کی وَالصواب فی الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَ برستنو زمانو کی درست خبر دادا دا التبکیر التبکیر یعنی ا سرعته التبکیر زر کول ال او جلدی کول تبکیر اصل کی آه بکرا او بکرو او باکيرا دا بالکل هغه آغا ته وي بکرا لکه سار وختي ته وي نو التبکیر جلدی کول به سماع الحديث د حدیث په اوریدلو من حینی یصح من حینی یصح سماعه پس دومغه وخت نه د حدیث اوریدل دا ضروری دیو دی او پای تادیب کار ده چې کلا داغي سماع هغه صحیح وي مثلا یو سړی هغه پوئګي باغی باندې او ځکه د دې وجه د آخري قول د درستګي چې لئن منذ منضبط في الكتب اسخ خو سملی کلی شي وې دي دې څومره زر تر زر یې ولک یو ماشوم ما علم حدیث اږي تکینی او غس دکړی او غواوري دا خبره ده که هل صحت سماع الصغير سن معينه که آیا یو وروکه ماشوم چې هغه د علم حدیث سماع کوي نو آیا دا دی دا پارا دا سماع دا سی حد دا پارا یو معین عمر اغشتا دی نو بازی علماء دا دی تحديد لکا اوس مسلا حسن و ابن عباس دا نمونه داخوی واوری دل و آیا لکا دا عمر تحديد بیام شوه دی نو بعض دا او بعد العلماءی آو تحديد کرده بازی علماء ذالک بخمس سینینه ده پینزو کالو کو ری داغی تحدید کرده ده چې مثلا یه صحابی دی ده پینزو کالو کو عمر کی لکا غا غا روایتا او ریدل ده او بیا هغه آغا مخ کی اغا بیانی نو حد ده بعد العلماءی او ده ده پارا بیام رست بدا ہوئی چی تمیز ضروری ده چه او ما شم اغا وي او اغا زرکوی علماء ده ده تحدید کرده ده په پینزو کالو سره او دنو ترزه په پدیبانیم عمل جاری دے وقالا او نور ویلی دی وقاله بعد هم او نوورویللی دي اوسببابو اعتبار او تمیز د تمیز اعتبار دی نو کاغ د پینزو کالو معشمي هغهې یو خبره وریدلی او بیا او تیا پس خدا کاغ د شپ کالو معشمی کاغ د و کالو ماشمی تمیز له اعتبار دی په فهمت صغیرو ختابه د دا چرتا یو وڈوکی ماشومو اغا په خطاب بانی پوئی گی تک شوا جواب جواب ورکولشی نو کانا ممیزن نو دی بیا ممیز دے یعنی دا ماشوم بیا زیرکت و خیار دے تمیز کونک دے صحیح سماعی او د سماع دا سیدہ وی اللہ او کنا تمیز بکنی نو پلا یا دا دا اغا اوریدل اغا اون دي ک اوذ د ذکر کې طرق د تحمل او سیاق د ادا تحمل او ادا کې فرق په جنې لاندې په هاشیه کې لیکلم دی چې تحمل لمراد څه دی تحمل لمراد علم حدیث د ځدکړې اغه طریقې دي اغه صورتو نوې لکه اوس ګور یو صورت دا دی زله گی ایمه اوتر شی اوری یو صورت دادې دی دیتا مطلب د د علم حدیث د زده یو شکل یو صورت یو هه ادا دی بل هه ادا دی چې تاسو تمخه ته د حدیث کتاب پروت ته ما تمخه ته د حدیث کتاب پر د زما روايات دی لکه مثلا روايات امام مالک روایت بو هغه چکم استادانو نزدکڑی دی او چداغه شاگردانو داغه نویلی نو ائی ته بمخه ته امام مالک روایت هغه لیکلیو د مخک نه امام مالک بہت وی لی وای تاسو بثوره مثال وای وای یا له ګیم محمد بن حنبل بخول شاگردانو ته وی وای تاسو احادیث او شاګردان بلګیو استاد باوردل چې بکمځه با کې بغلتیوه دا غلطی اصلاح وکولہ چې دلته دا فلان کیټه کې د سم کوي بدیوانی زیرواچوي زبر زبرواچوي او بدی کی دا دا اصلاح کوي دا عبد الله نه ده دا عبید الله دی دا روي نوم دا سفیان او نه نه ده سفیان صوري دی د سي اصلاحات هغه په کې و دا راوی مخ کې دا رستو دی ندی اسلام کوي دی طریقې ته به عرض ویلي یو دا سماع طریقه وه ته استاد لگی شاگرد او ردا سماع ده یو عرض ده چې شاگرد بلگیو استاد شاگرد با روایت پیش کول په استاز باندې استاز باوری دل دیتا عرض وی ندیتا یو دا یو دا طریقه وا یو دا صورتو یو دا شکلو د حدیث د ذکرې نو دیتا دو تحمل، د دزدکڑی طریقی، دزدکڑی شکلونا. یو بیا دغا دکړه او اس مثلا چې تاسو با شاگرد با علم حدیث، حدیث بیزدکڑل، نو بیا دغه 雨 marriages. نو جبیه تاسو په کتاب کې لیکي نو دیتا سیږي یان دې د بار الفسیخ چې د الفاظ او د سیغی تعلق وي دا غي د بار هغه چې کوم الفاظ استعمالي په کتاب کې نو درګه تا سیخ ده ادا وي هغه الفاظ ده ادايږي هغه بیا سن غدين دلته دوه الفاظه طرق ته تحمل یعنی دې د استاد نه د حدیث د زدکړی طریقې وروتون نسسبو شکلو نہ بسنګو او بل دا د جکلابا یا عمدغه خبره په دغه کې لیکل کېدله په الفاظو کې نو داغه د پاره به کوم الفاظ د ادايګي استعمالول نو طرق تحمل الحديث سمانيه ته د حديث تحمل تاريخي دا اتي یعنی د حدیث د حاصلولو طریقې د اته دی ان همکتهوس مثلا د قران د در صرف د یو طریقو معلومه ده چې استاد لګیای او شاگردان اغه اوري د اوسیو طریقه ده لیکن په علم حدیث کې پدې کې اته طریقې دابه استعمال دلی مثلا یو شاګردا چې دی او استاد نه احاديث رسیږي نه داغي اته طریقې یو هو معروفه تریقه دا چې دی بلار د استاز درس لا استاد به احاديث ویلي د باورې د دې ته سماع وي السماع من لفظ الشيخ دړم بني طریقه دا چې شیخ اغه لګیا د تلفظ کړي او شاګرد اغه اوري دیم چیدېنو هغه قراءته علي الشيخ دي اودېتا عرض هموي یعنی په استاز باندې لستل شاګرد بلګيو استاد باورېدل چې په کومځ کې به اصلاح ضرورتو سبحان غزي کې به اصلاح کولا دې ته قراءته علي الشيخ وي لکه نن تاسو په مدارس کې و کو ری نو استاز هغه اوري او مغی تشاگرتم کتاب کرو تی بس اغا لگی حدسنا فلان حدسنا فلان قالا اخبارنا فلان قالا لگی ای اغا اغا لگی ای او استاز اغا اووی اگر چنن خو خیر اغا دا روایت زماننا دا دا دا آغا زمانی خبره چی مثلا دا آغا استاز دا غب آغا احادیسو دا غب روایاتو طریقه چی وانو اغا دا اجازت درمه طرریخه دا دا مخکې دا ټولې طرریقی دا را ځي اجازت مثلا دا, دا دی است نه به استاز حث بیان کړی او نبا به شاگرد اغ او رالی بلکې استاز به شاګ ته ز لما د ه د او بیاو اجازت دررک اجازت میں دله در کو نو د اجازه درغته وی بل اجازت ورکول مخکې یو بیان راشي د طرق تحمل الحديث د احاديث د ذکرې طریقې د اته وی او هيا او غاته طریقې د ali السماع لفظ شيخ د شيخ د لفظ نا او ریدل کول چې شيخي الاجي اغه تلفظ کئ او شاگرد هغه اوري ریم چیدینو القراءه على الشيخ والشيخ باني قرات کول مثلا شيخ اوري او شاگرد قرات کې لګیا دي ریم چیدینو اغه الاجازه دي سلورم المناوله دي تنزم الكتابه دي شوغم الاعلام دي وم الوصيه دي او تم الوجاده دي ايشو او دیو یو وضاحت کوي وساتكلم على كل منها تبعا باختصار او زرد جذب کلام کومه په دې هر یو باني د دې اختصار سره مع بیان الفاظ الاداء لكل منها باختصار ايضا اکشوا ا سرد بیان د الفاظو د ادا نه مطلب دادی په اول باندې د تحمل د पारा مختصرا خبرو کې تحمل طریقه به څنګه و صورت به څنګه و بیا دغه د पारा الفاظ د ادا چی کم استعمالي کې چې په کتاب کې به شاګرد لیکه جماده حدیث څنګه دوستاس نزدک الفاظ به دغه د بار کم استعمالول با ما الفاظ دا بیان دا الفاظ الداءي سره د بیان د الفاظ د ادا نه منها د هر یو د بار د دینه په اختصار اغم په اختصار سره دوونه تحمل او ادا دوونه په اختصار سره ذکر کومه لومبنه اسمع من لفظ الشيخ اوريد القول د لفظ د شيخ نه یعنی مطلب دا دي شيخ لګیا د تلفظ کئ شاګرد اغهوري او صورت د دي دا دي اوس دا غد د تحمل صورت دی یعنی بس دا ذهن کی او شکل را ول دا خو آسان شکل دے کم عام معروف دے استاد لگیاد او, لگیا او شاگرد اورې دل کئ و صورتو او صورت د دا دادے و صورتو او صورت د دا دادے شکل د دا دادے د دا دې اسماع من لفظ شیخ یعنی د د درس هغه شکل داو کی ان یقرا شیخو شیخ لگیاد قراءت کئ احاديث وی ويسمع الطالب او طالب علم اغه اوري که زوس لګيما ز زو خبر اكو او تاسي اوري دا شکل له کوم چې زمږ عام درڅونو شکل له اوس دا نو دا شیخ چې اي دا د خپل حافظين لګي کې د کتاب نه نو دا وی دی کې خبر فرق نشتا سوا ان برابر خبر دا قراءه شیء من حفظه که شیخ لګیا دی د تخفل حفظ نه لګیا دی یا داش که ک دخل کتاب نه لګیا دی کای کیس خبره نشتا په شیخ لګیا دی احاديث بیانې اوس ک دخل یاداش بیانی او بیانې حکمته ته کتاب پروت پروتې ای کیس خبره نشتا وسواء او وسواء او برابر خبره ده سمعت الطالب و كتب ما سمعه طالب علم حدیث و او بیا چې هغه سی و اورید ل اغه اوم لیکو نو برابر خبره ده چې طالب علم و او لیکلی مخره لکه زمون په درسونو کې مونږه اوروم ور سره لیکلم کو او سمع یا طالب علم سمع فقط و اورید ولم یكتب او لیکلی و نه کړل لکه مثلا استاد چې کلو وي په بازی درسونو کې زوینم نو آل تا پا تالیبان لکه دا ناستی بیغاما لکه عام طور بانی زمان دا درسونو نای لاوا پس آغی تویم صورت پانی او سامعا فقط ولم یک توب پس صرف او ریدل کئی او دارنگی لیکل اغنکئی الحمدللہ زمان کو درسونو کی طالب علم او ریدلوم کئی او بیا لیکلوم کئی نو پا دی که چې چی دا توانا سورسونو دا بکی شامل دی و روتبه دا دی صدا مرتبه د دې صدا پدې اته وانو طریقو کی د دې سما د دې طریقې چې د عام معروفه طریقه د در درس د مرتبه صدا نو السماع اعلى اقسام پدې اتو وانو اقسام کی سما د ټولو نه اعلى طریقه دا دې وجې نه چې پسند کی د دوښ ته استاد او د شاگرد منځ کې دا الفاظ راشي چې سمعت سمعا انہو سمعا سمعتو فلانا تو قدی پوئے شئید جد سمعتو جدی درجا د حد سنا د اخبرنا د انبعنا عن جدی ٹھولو ندیر اعلا او بالا دا یہ شاگرد کل الفاظ استعمال کی چې سمعتو ما دا حدیث واوری دا دایات ساتی تا دا کی این دین اوس چونکہ تا ستا رورو دا روایاتو د صحاتو او د پتہ لگی پا دی الفاظ دی ذکر کولو مقصد دا دے تو سماع چی دے په پو ترق دو تحملو کی السماعو اعلا اقسامی ترق تحمل عند الجماہیر دا جمہور علماؤو دا محدثینو کنیز بانی د علم حدیث دا پس په پا طریقو کی دا دا تولو نا اعلا قسم دے اعلا قسمو وشوی په اوس شکل شاګرد حدیث واوري د اوس چې هغه شاګرد د حدیث لیکي ځان سره نو هغه به د دې د پارکم الفاظ استعمالي مثلا استاد ویلي حدیث درسو شو اوس ته چې کله لیکي نو تب چې مثلا پخپل اجبه کی ماده حدیث وارد نسبه لیکی یا استاز حدیث ویلی او منگ اوری دو دیده پارا بتاوز الفاظ سے استعماله نو محدیسیونو دیده پارا مختصر الفاظ اغای استعمال کردی دی که ربس دا الفاظ دا اغا کا دا اولی کا نو بددی نبا پتاولگی چیرا اصل کې دی که شاگرد استاز لګیا دی او شاگرد اوری دینا که شاگرد اغا اوری حدیث د دې لپاره محدثینو کم الفاظ وځا کړی دي نو قبل مخکې د دینه مخکې د دینه اي يشيع تخصيص بعض الالفاد لكل قسم من طرق التحمل لو كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ ان يقول في الاداء یعنی چونکه دا الفاظ دا خو بیا کله علمِ حدیث خور شا او بعد کې بیا دا حدیث درسونه سونه شو نو بیا بازی الفاظ تا خاص شو لیکن د دا غا الفاظو خاص که دلو نمخ دغه دا د خاص که دلو نمخ سامع یعنی شاگرد با اغلا جایزو چی اغا با د دا نه در سوری دلیو نو اغا با پا لکلو هغه بے دا لکلو سمعتو یعنی اگده جمله بیندلی کلا بس سمعتو ما دفلانکینا دا, دا حدیث واوری دا صرف سمعتو بانی نا بلکه دا الفاظم نکلیشی چه حد دا سنی منگتا د حدیث بیان که اس پا حد دا سنی که دا دا اوریدلو سر سر ذکر نشتا و بارحال حد دا سنی تحدیث بدیکیم دق کرن بانی صورت ایشاره دا چی شاگرد شاگردو حد سنی فلانن نو د دی امدغ مطلب دی چې پدی کې استاز حدیث وی لے او شاگرد او رید یعنی تی شاگرد دا حدیث پدی طریقہ مانے دکڑے دے چی استاز لگیاو او شاگرد او یا اخبرنی یعنی دی دا پارا دا طول الفاظ با استعمال دا ابتدا کی خواب ابتدا کی شاگردانو با دا داټول الفاظ استعمال او سمعت وبم اوریدو او یا حد وبم ویلي اخبرنی وبم ویلي ام بني وبم قال لیبیم وبم او ذکر ذکر لي وبم ویلي ماتي او ویلي او ماتي ذکر وک داټول د دا درس په پدی وډم بني صورت پاني پا د دې اطلاق پکې ده لیکن بعد زمانه کی تا الفاظ دا خاص شو بعد زمانه کی تا الفاظ دا خاص شو وشوی دا محکی تا بینشاللہ راشید و بعد انشاع تخصیص و بعد الالفاظ لکل قسم من طرق تحمل او پس دا غین چکل شایشو شو د بعض بازی د ده بازی قسم ده پارا ده طرق ده تحملنا نو صارت الفاظو الادائی علی نحوه تالی نبیاد ده ده ادا الفاظ اغا اگرزی دل ودی راتون کی شکل باندی یعنی ده سماع ده پارا بیا صرف ده جوٹی کی دل بعد سمانه کی سمیعتو حد ده سنید یو شاگرد بصیر داتو الفاظ ویله سمعتو اوس مثلا د بوخاری لمبنه حدیث را وای قال البخاری امام بوخاری وای حدثنا الحمیدی او ستانه یو سړی داتو پوسو کیچ آیا امام بوخاری د حمیدی نه د حدیث اوریدلې دی او بالکل اوریدلې دی ځکه وځه د بوخاری د روغ جن نه دی د او جن دراوی نه دی داو صداقت عدالت دا مسلم دی معروف دی بخاری چې کله دا خبر او کړ چې حد سن الحمیدی حمیدی دغه استاز دی او بخاری احوال ګورا د بخاری په احوالو کې علما او چې نکلی دی حمیدی دغه استادانو کې شامل دی ته حمیدی احوال ګورا په کتابونو کې نو داغ په شاگردانو کې بس سر فحرس بخاری شامل ہوئی نو داغو استاز شاگردی بیا چکل بخاری اوی حد دا سنا الحمیدی منگتا دا حدیث بیان کرده حمیدی نو مطلب شو چې بخاری دا حدیث د حمیدی نه اورید لیده دا حد دا سنا معنی سو یعنی بخاری دا حمیدی نا دا حدیث بزات خود اورید لیده بدی اخبرو غونوی اورید لیده نو بات زمانه کې بیدا الفاظ دا خاص شو ایک شو سماع من لفظ شیخ دا پارا سمعتو او حد سنی دا الفاظ خاص شو خا نقرات علی شیخ دا پارا دا بلی طریقی دا پارا سنگ کم الفاظ خاص شو اوس اس مثلا شاگرد لګیا دی او استاز اغی اوري نو بات زمانه به با اخبرنی اویلی شو اوس اخبرنی منگلا پلانکی استاز خبر را کر نو چه اخبرنی بیو شاگرد استعمال کر نو ددی نبا پتا اولگی دا ددی نبا پتا اولگی دا چه دا اخبرنی دا شاگرد ہوئی نو دلتا دا حدیث درس سنگ شوی دے ددی که حدیث درس دا سے دی دے چه شاگرد لگیا دے حدیث ہوئی او استاز اگا حدیث او یعنی دی پدی درس کی شاگردانو حدیث سنگا حاصل کردے دے شاگردان لګیا دي حدیث وی او قرات کوي لګیا دي استاز استاد باندې استاد او وی ته بعد کې اخبار ني دي سره ان د دې الفاظ او خپلمنځ کې فرق ده او د اجازت د لپاره امبه لفظ خاص شه ایکوا او لسماع المذاكره او د مذاکرې د لپاره مذاکرې دي ته وی لګوس مثلا تاسو خپلمنځ کې کی کې نه الګ راځي یو بل سره مذاکرہ کوو دا حدیث یو بلتا منگا اړه راړو ایک شوانو تو مذاکره د پارا با خپل پلمنس کی دا بیس دیمالاو القاللی او ذکرلی مثلاً خپل پلمنس کی تاسو مذاکره کوئی اوس درے کسان تاسو دغل تب پٹی کناسی نو اوس استاز نن پر نن رزبانی شل احادیث اغا ویلی دی لیکن یو شار شاگردنا نورلسی لیکلی دی یا نورلسی اور یدلیدی یاد کړی دی او یو اغتی اغته پاتشه وې دی او شکل دوی خپل منس کې مذاکرہ کړي پلمنس کې اغا احادیث اڑې تقرار کړي او اغه یو حدیثم د تطاولګي نبیابا باقاعده تورباني اغا شاگرد دا ویلی استستا خو باغ درس کړی وو نو باغ د وویللي چې رقال لی ما ته فلانکې د روایت ویللي یا ذکرلی مطلب دا چې دا حدیث بیاده ته په مذاکره کې پتا هغه او لګې لاندی لاندې دي کلي دي Uh, لسماع المذاكره سماع المذاكره ستوي سماع د مذاکري دا, دا غیر سماع التحديسي سماع د مذاکري دا د تحدید د سماع نه بغیر دی انه مطلب دا دی چې دا د غینه غیر دی قد سنا دا غینه غیر دی چې یو شاگرد او استاد نه حدیث ووري سماع د مذاکري دا د غینه علاوه یو بل شکل دی ودیکی سنگوی از ان سماع تحديسی سماع تحديس اغدادا یکونو اغدادا که قد استعدد له الشیخ و الطالبو تحذیرا و ضبطا قبل المجیئی لی قد استعدد له الشیخ سماع تحديس اغدادا که تیارے کڑے دی دا غید پارا شیخ و الطالبو او طالب علم تحذيرا په حاضریدلو سره وزپتن او دارنګ په یادولو سره قبل المجيء لمجلس التحدیث د د د تحدیث د مجلس نه دراته نو مخ کی مذاکره فریضه فیها ذاک الاستعداد است... او هر چی مذاکره و د پای کې به له کدهغه تیاری اغنه کیده ته انشاءالله د دې دا فرق دا به تاسو بیا په کوم په دې حواله سره نن منګه دباله به انشاءالله دې ډیسکس کو نن منګه دا او ویلې چې کوم د حدیث د زدکړې اته تاریخي دي نو یو داغي طریقہ هغه معروفه طریقہ ده چې هغه سماع من لفظ شیخ ده شیخ به حدیث ویلې لګیا بو او شاګرد به هغه اوریدبې دا, دا یو طریقہ دا منګه ویلا مریخه غمن غوای چاغ خرات دی او داغي صورت داد دی چې ای اقرا الطالب طالب علم لگیاده قرئات کی او شیخ یسمع او شیخ ا حدیث ا اوری سواله ان شاء تعالی منګه د ذکر کوم او اخر دا قرآن به ان بیا صبا وایو د خرات ان الله